Це була перша віхола в його житті. Та тут же, на весіллі, з жалем довідався, що в неї вже є хлопець він стояв недалеко від нареченої в цупкому кожусі, невисокий, теж цупкий, і плювався гарбузовим насінням. І невже в та віхоло впаде в його короткуваті й грубі руки? Чого брате засумував? Життя. Зараз можна сказати не життя, а пів життя, придивляється, як надвечірок барвить блакитні шати у сині. І ще один день пішов на спочивання, і починається робоча партизанська ніч. Над лісом як, м'яко майнула крилами сова і одразу ж озвався розпачливий писк якоїсь пташини. От і нема чи його життя. Сумно похитав головою Василь, ще раз поглянув удалину, знов, як у тумані, побачив свою першу віхолу. Була вона чи не була? На станції звалася Мідь Дзвону, а потім загув поїзд. Брати зійшли з насипу, про всяк випадок стали на узлісся, притулилися до ялинок, що й досі пашили пахучу і теплінню погожої днини. Незабаром застогоніли рейки, Блиснули роздуті очі паровоза, загуркотіли колеса, і з вагонів начинних солдатнею і офіцернею знову вихлюкнулась чужа мова, чужа музика, чужа радість. Роман мало не застогнав, а це б його, щоб і до Калинівки не доїхав не те, що до Києва. Якби нас учора похвалили в розвідку, та сьогодні по ньому било подзвіння. А ти бачив у вікні тушу, розтяцьковану нагородами і позументами. На Геррінга схожа. Напевне, генерал. Були б у нас лапи, самі щось придумали б. Коли темряво проколкнуло червоні вогники останнього вагона, Роман, щоб якось розважити себе і брата з почуттям, сказав. Чужі вагони – чужі поїзди, а я тобі прочитаю про наші. Ніхто в світі про це так гарно не написав, як Володимир Сосюра. Гляньмо ще на залізницю, а тоді читай. Вони піднялися на насип і знову ніде нікого. І в тиші забронів голос Романа. Коли потяг удаль загуркоче, пригадається знову мені Дзвін гітари і місячні ночі, поцілунки і жоржини сумні. «Коли потяг даль згуркоче», — повторив Василь. «А чи ми дочекаємось брати своїх поїздів, щоб так сісти у Вінниці і прямо до Москви, а потім до Владивостока, до Сахаліна?» І дорогою всіх наших пісень добрим людям співати. Знаєш, з якої б я почав? З якої? Ой, у полі Криниченька, Там холодна водиченька, Ой, там Роман воли пасе, А дівчина воду несе. Може, наша дівчина І донесе нам воду, Якщо не підкосить її війна? Посмутнів розбешакувати Роман. Думаємо, щоб донесла. Думаємо про любов. Як заклинання сказав Мсиль, типнув буйним чубом, поклав руку на плече брата. То почала пали до коней. Почекаємо. Пізня година нефісту силу виводить. На тем синьоксамити небо викочується повнолиций місяць, і знову тіні лісу жартовно кладуть свої голови на рейки. Ось вони прокинулись, і по них тихо, без вогнів, проскочила дрезина. Вів її на військовий, а поруч з ним сидів солдат з ручним кулеметом. «Пізня година таки виводить на чисту силу», – повторив Василь братові слова. А десь після одинадцятої на полотні зблиснув вогник, і в ньому окреслились дві голови в касках. То, закурюючи, зупинився патруль. Човгаючи важкими черевиками, він мовчки пройшов біля близнят, а потім з'явився десь хвилин через двадцять-двадцять-п'ять.